Aleluya. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamshukuru Mungu kwa uwezo aliotupa sisi wa kufanyika watoto wake kwa imani katika kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wetu. Nina wapongeza wote waliokubali kuichukua hatua wa hiyo kubwa ya imani katika maisha yao. Jina la Bwana na muokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele. Leo tunaendelea na ombi letu la tatu linalosema, Bwana tunaomba mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Bwana tunaomba mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni rafiki mpendwa uwezo tuliopewa wa watoto wa Mungu ni wa kutusaidia ili tuweze kuyakubali mapenzi ya Mungu ye, Mungu baba yetu yapate kutimizwa uwezo tuliopewa wa kufanyeka watoto wa Mungu ni wa kutusaidia ili tuweze kuyakubali mapenzi ya Mungu baba yetu yapate kutimizwa ni muhimu kufahamu tofauti na mapenzi ya Mungu kuna mapenzi yanayotokana na ubinafsi wetu na mengine ni yale yaliyobeba hila za shetani tofauti na mapenzi ya Mungu kuna mapenzi yanayotokana na ubinafsi wetu na mengine ni yale yaliyobeba hila za shetani pasipo uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu hatuwezi kuushinda ubinafsi wetu wala hatuwezi kumshinda shetani na hila zake pasipo uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu Hatuwezi kushinda ubinafsi wetu wala hatuwezi kumshinda shetani na hila zake. Kwa hiyo maombi yetu ya leo ni haya yafuatayo. Kwanza tutamshukuru Mungu kwa kutupa sisi uwezo wa kufanyika watoto wake na tutamwomba kama baba yetu atusaidie kwa roho mtakatifu wake tuweze kuutumia uwezo huo aliotupa kuushinda ubinafsi wetu na kuzishinda hila za shetani. Ili mapenzi yake yakapate kutemezwa Tumeambiwa katika Waraka kwa Warumi sura ya 12 na mstari wa 2 Warumi 12 mbili wala msifuatishe namna ya dunia hii bali mgeuzwe kwa kufanya kwa kufanywa upya nia zenu mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyomema mema ya kumpendeza na ukamilifu wala msifuatishe namna ya dunia hii bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyomema ya kumpendeza na ukamilifu ombi letu la pili tutamwomba Mungu imani ya kuyakubali na kuyapokea mapenzi yake na tutamwomba Mungu kwa roho mtakatifu wake atupe nguvu ya kuyafanya mapenzi yake katika maisha yetu tutamwomba Mungu imani ya kuyakubali na kuyapokea mapenzi yake na tutamomba kwa roho mtakatifu wake atupe nguvu ya kuyafanya mapenzi yake katika maisha yetu tumeambiwa katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa 16 na wa saba. waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa 16 na wa saba. maana kila kilichomo duniani yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na baba bali vyatokana na dunia na dunia inapita pamoja na tamaa zake bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele dunia inapita pamoja na tamaa zake bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele jambo la tatu tutakalo muomba Mungu leo tutamomba Mungu neema ya kuvumilia katika kuyafanya mapenzi ya Mungu na imani ya kungojea ahadi ya Bwana hata ikapate kutimia tutamomba Mungu neema ya kuvumilia katika kuyafanya mapenzi ya Mungu na imani ya kungojea ahadi ya Bwana hata ikapate kutimia tumeambiwa katika waraka kwa Waebraia sura ya kumi mstari wa 36 hadi 38 Waebraia 10:36-38 inawapasa kuvumilia ili mkiisha kufanya mapenzi ya Mungu mpate kile alichoahidi inawapasa kuvumilia ili mkiisha kufanya mapenzi ya Mungu mpate kile alichoahidi kwa, kwa bado kitambo kidogo tu yeye ajae atakuja wala hata kawia lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani naye kama akisitasita sina furaha naye lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani naye kama akisitasita sina furaha naye tuombe Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni katika jina lipitalo majina yote jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa kutupa uwezo wa kufanyika watoto wako. Asante kwa kuwa ni kwa uwezo huo umetupa na mamlaka na nguvu ya kushinda ubinafsi wetu na kuzishinda hila zote za movu shetani. Tunakuomba e hey baba yetu wa mbinguni, utusaidie tuweze kuutumia uwezo uliotupa. Tukapate kwa wana wako sana sana hadi zako umesema inatupasa kuwa wakamilifu kama we baba ulivyo mkamilifu. tunajua kwa hakika pasipo msaada wa roho mtakatifu wako hatuwezi kufikia viwango hivyo ulivyotukusudia tusaidie e bwana kwa uwezo uliotupa tukapate kukua imani hata imani baba katika jina la Yesu Kristo tunaku si neema yako ituwezeshayo utusaidie tusifuatishe namna ya dunia hii Tunakusi utuwezeshe kulipokea neno lako likazigeuze nia zetu na kutufanya upya nia zetu tukapate kuyajua mapenzi yako mema na ya ukamilifu katika hali zote tutakazopitia katika maisha yetu. Tujaze ero mtakatifu na ujasiri na uvumilivu. Tukapate kuyafanya mapenzi ya Mungu huku tukitazamia kutimizwa kwa ahadi zako. Baba, tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo. Mapenzi yako yakafanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Katika maisha yetu na familia zetu, katika kanisa lako na taifa letu. Tunayakubali na kuyapokea mapenzi yako baba wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo. Tunakutukuza na kukusifu e Mungu tuwaziaye mema. Tunakuamini na kukutegemea baba yetu wa mbinguni, wewe uyajuae mahitaji yetu hata kabla hatujakuomba. Tunakuhimidi Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni wewe utufanyaye njia mahali pasipokuwa na njia jina lako litukuzwe e Mungu baba na mwana na roho mtakatifu katika jina la Yesu Kristo amen pamoja katika Kristo Yesu ni ukundi silo leo ni tarehe nane novemba mwaka 2023 rafiki mpendwa uwezo wa Mungu tuliopewa ni wa kutusaidia ili tuweze kuyakubali mapenzi ya Mungu na kuweza kushinda ubinafsi wetu na hila za shetani basi na Mungu atusaidie tukaweze kusimama kwa imani kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo Mungu nakubariki iwe siku njema damu ya Yesu Kristo inenayo mema ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote amen